Og et kig på vejrudsigten her onsdag den 9. juli, det lyder på først på dagen, skyet og måske også byer, men ellers så skulle det blive tørt og med en del sol fra 23 til 28 grader, lokalt måske op til 30 grader. Langs kysterne ved Østersøen med pålandsvind kun omkring 20 grader. Og så får vi lidt til frisk vind fra øst og nordøst ved Østersøen nogle steder op til hård vind. Du lytter til Radio 24.7. Danmarks nyhets- och debattradio Hör oss live eller on demand på radio 24K. Välkommen till Danmarks röst med programledaren Mikael Jalving.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 Hunden er menneskens bedste vand. Man har gjort så med hverdag som mennesker. Det tykker 6 procent af alle svensker. Ligevel sagde sin hjemmenslidlige svensker under sin livstid at åter mere end 600 kyklinger, fire kor, to får, 30 griser og tusentals fiskere. En sak er en anden sak er vargen. Den er kommet tilbake, även i Danmark og resten af Europa, da antallet mener sig, var der ungefær 20.000 eksplosive dommer russiske Just efter andre verdenskriget, var valgen var næsten udråddet. Nu må det bare for varien, særskilt på Balkan, i Carpatan, Spanien og Portugal. Romantiseringen og misnøgen med valgen er specielt stort i Sverige. Man kan vel sige, at valgen er det svenske urdyrret. Valgen associeret forantiden Vinter, sne, kyla, vildmarken. Men varken associerer også det dunkle, det eksotiske, det fremmande, uskyldende, den anden, den anderlunde og kanskje også øvermennesker. Så verker vær, det være, om man lysner til eksempelvis svenske storstadsmennesker. Långt fra vargens migration, og varien fortfarande en magisk siffra for mange urbane og sekulariserede svensker. De at tænke så her. En gang var vi djur. Så blev vi mennesker med, anden, med, med, med anden og sprog og landbruk og krig og komplekse samhælde. Nu skal andre djorde gjøre rejse og have rettigheder og skyd og velfærd. Svenske giller ulike mangfold. Djorde måtte på et sæt frigjøres fra naturen og, og den øde, som ærende har givet dem. Om jeg skulle være lidt polemisk, skulle jeg sætte at varken på Pippi Lundstrøm. vagen er fri, klok og stark. Vargen arbetar inte, vargen går inte i skolan och vargen är inte kuvad av någon. Vargen representerar drömmen om den lyckliga svenska, befriad från alla band och sociala konventioner. Men vargen angriper älg på den samiska regnen. Man får skyta vargen i Sverige om man har licens to kill. Svenskas relation till djur är ämnet för dagens sändning. Mitt namn är Mikael Hjalvind och jag älskar Sverige. är Danmarks röst Lyssna på FM via radio 24 Ek, eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes Ja, vi kommer att diskutera djur om cirka tio minuter Först så har vi en lyssnare igen men från Malmö och jag har förstått att, att du är grekisk men bor i Malmö, är det korrekt? Ja, det stämmer Ja, vad bra du kommer, du kommer igen, vad heter du? Jag heter Stamatius Ledonius och bor i Malmö. Jag är grek från början och ja. jag har bott här 50 år alltså, i Sverige. Så att jag vill tacka att ni finns, alltså Danmarks röst. Ja, visst. tack så mycket. Ja visst, det är en mycket positiv överraskning för oss som tycker som är oliktänkande om man ser så om ja. kan använda sådana uttryck. Och anledningen att jag ringde till Danmarks röst det var på grund av demokratibrist i Sverige om man jämför med Danmark. Ja, vad menar du? Och, jo, jag menar i två områden, eh, eller till och med tre områden. Den enda området är median, mm -hmm. den andra är konsten och den andra är om man ska eh, prata om eh, brottslighet. Mm -hmm. Och om vi börjar med media så jag kan säga så här att i Sverige det är den gamla media och som, den gammal media som bestämmer vad som ska vara politiskt korrekt. Va? Annars, annars mm. du kommer inte till, till tals. Och när det gäller konst, hör och häpna nu, i Sverige det finns ingen censurbyrå. Så man till exempel man kan skicka eh, några bilder eller några målningar så att de ska godkänna eller inte godkänna. Nej. Däremot, de dömer konstnärer som eh, Dan Park sist mm -hmm. till fängelse för att de tyckte att de där bilderna som han hade det var liksom att han sparkade neråt och inte sparkade uppåt fast han sparkade uppåt. Precis, sparkade... vi pratade om Dan Park i gårsdagens program också. Ja, ja. De, ja alltså, alltså media, konst. Mm. Och nu kommer vi till eh, polisens verksamhet. Ja. Jag, jag, kan ta, jag, jag, jag kan prata med konkreta exempel så att alla kan förstå vad som pågår i Sverige. Va? Mm. De har, eh, det finns ett fall som eh, en afrikan misshandlades i Rosengård. Men det eh, anses inte att det var ett hartbrott. Vet du varför? Nej. För att genningsmannen var inte svensk, va? Var det en problem? Jo, eh, alltså eh, de, de dömde inte han som misshandlade den där afrikanen som hatbrott för att han hade en annan etnicitet. Ja, okej. Okay. Du förstår, jag förstår vad jag, menar, jag förstår mig, ja, visst. Ja. ja. Så att om gärningsmannen varit svensk, då, då hade det varit klart. En annan sak. Ja, det är konkreta saker. Och sen när det gäller media igen, till exempel kulturchefer i ledande tidningar som Åsa Linderborg i Aftonbladet till exempel. Ja. Hon, jag, jag, jag kan citera henne. Alltså. Hon tycker att hon säger att hon gillar våld i alla dess former. Men, säger hon, jag imponeras av, uh, underförstått, extrem vänster som uh, i, i några fall uh, har en moralisk resning att de är beredda att till och med slåss mot fascisterna. Alltså hon försvarar våldet när det gäller mot uh, fascister eller vad det är. Va? Och, och hon sitter som kulturchef i avtombladet. Alltså. Ja. Om jeg skal forstå din, din bakgrunden korrekt, så har du, du flyet från fra Grækenland, da Grækenland var et diktatur, og nu sagde du... At... Det, det, nej, det var nemlig så, at jeg er født i Och okay. og uh, som, uh, jeg flydde derifrån, når jeg var autonor för for at begyndte uh, förfölja uh, forfølge kristne. Vidste, ja. Og uh, de brændte kyrk, og de voldtaget kvinder, 1955, når jeg var barn, mm -hmm. uh, Ja, och, det, och då flydde jag till Sverige. Naturligtvis när Juntan var i Grekland, jag var emot Juntan. Och, ja. och, och, nu, och, och nu säger, säger du att, att, att Sverige har en demokratisk brist. Jag, jag säger att Sverige har blivit ett mer och mer intolerant mot oliktänkande. Va? Mm. Mycket, mycket mer. Och dessutom... Jag märker eftersom jag är tandläkare själv att det pågår också en diskriminering av svenskar i, i mitt område till ja, exempel. Ja. Och jag har konkreta exempel. Ja, vi, vilket område pratar vi om? Ja, i tandvård mm -hmm. till exempel. Ja. Som, jag, ja. som jag har jobbat, jag är 71 år nu. Så ja, att, ja. Eh, och, och sen, om man ser så här, det börjar en, i Sverige det pågår en censurering va? Mm. Och det pågår en censurering hos polisen. Till exempel, de vill inte konfronteras med arga vänster, extrema journalister. Mm. Och de, pressen är likadant, pressen är styrd. Du kan inte, till exempel, vi har skrivit massa med brev, inte bara Joa. Andra också invandrare som har bott här länge, mm. som var kritiska mot, mot olika, olika politiska riktningar och sådär. Så. Och de publicerar inte, utan när man ringer till dem, då ska man vara politiskt korrekt. Va? Ja, men da, når du sagde indvandrere, er det andre græske og tyrkiske indvandrere? Ja? Det de kan være fra Polen, det ja. kan være fra Indien, det kan være spiller ingen rolle. Og dem, altså, dem er, de har misnået med den svenske ordsægtskorridor. Ja. Just det. Det, mm. det, och det finns många sådana, men de kommer inte till tals, va? förstår du? Eftersom medierna, och speciellt i, i södra Sverige som styrs eh, av politiska korrekta redakt redaktörer och allt det där, va? Ja. Det, det, det spelar ingen roll med vilka, med vilka fakta du kommer det, det spelar ingen roll. Och sen, naturligtvis också, jag måste ta ett annat ämne: den svenska kyrkan, som mm. absolut inte tolererar präster som har en annan åsikt. När det gäller till exempel kristendom eller mm. att utöva kristendomen. Va? Utan där ska man vara politisk. Och till och med de, de har valt en ärkebiskop som, mm. jag behöver inte säga mer va? vad, vad hon säger och, och gör saker och ting. Alltså hon tar politisk ställning. Va? Får jag fråga här till sist, uh, varför tror du att svenskar inte pratar så mycket om den, denna problematik? Jo, det är enkelt. De har bestämt sig från statsminister till sista tjänsteman som sitter i kommunen att de ska avskaffa nationalstatens färge. Utan de ska sätta ketchup till allt. Och de har bestämt sig, och jag är säker på detta, det finns bevis på den, att det ska inte finnas någonting som är svenskt va? För, för, förstår du? Ja jag förstår, inte... förstå. det är mycket klart. Och du ska ha många tack för att du har delat din, din, din åsikt med oss och din ja, analys. Var... Lycka till med, med Danmarkskröst och vi gratulerar. Vi vill skicka blommor till er. Ja, oh, vad bra. Det är lång tid sedan jag får blommor från en grekisk man. Ja just det. Ja, det är bra du. Också du. Tack så mycket. Hej då. Ja det var alltså en grekisk man från Malmö som, som ringde in. Og om vi har tur, så har vi endnu en, en, en, en mand i, i, i telefonen, med på telefonen nu, for det skulle være Bengt Andreasson fra Skillinge Rødt, nære Jönköping. Hun har just fået sine fordrabat äh, af en varig. Vi returnerer nu til diskussionen om, om varigen i Sverige. Er det korrekt, Bengt Andreasson? Jo, jag finns med på telefon här. Ja. ja, vad bra. Du jobbar just nu i skogen, är det riktigt? Ja, jag har ju sköt i en liten gård här med ganska mycket skog och lite ungdjur och får. Okej. Okay. Kan du uh, kort berätta för oss för svenska och danska lyssnare vad som händer i helgen med dina får? Ja, det var i lördagsmorgon. För det första kan jag berätta att jag har 28 får i en hage som är en kilometer från mitt boningshus. Ja, en kilometer bara? En kilometer bort jag ja. och då kom det hem en, ett får med lamm ja. till min gård här och då gick jag ut och undrade vad det är frågan om på morgonen. Det var klockan sju ungefär och mm. då såg jag att det lilla lammet som var vitt var även blodigt på sidan. Och då förstod jag med det samma att något har hänt i förhågen så jag tog bilen, körde upp till min Fårhagen en kilometer upp. Och där såg jag mina eh, får samlade i en liten grupp. Plus att sex låg dödade utav värgen. Hur vet du att det var vägen? värgen? som har ju varit här med experter och ah, okay. konstaterat att det är var väg. De har tagit dna eller, eller hur, hur gör de det? De har tagit DNA-prov och det är hundraprocentigt säkert att det är i okay. Jag var ju även förra året för en vargattack. En vargattack, ja. Nu säger du skjut, man får skjuta vagen. Ja, man får ju skydda sina djur men man kan ju inte sitta där dygnet runt så att... Nej. Så är det. Ja, och du, du, du säger också det, att du, du tänker inte av vargen är en, en utrådningshåttad djur. Är det så? Nej. Det är inte utrotningsrotta, nej. Okej. Okay. Bengt Andreasson, du ska ha många tack för att dela din, din, din händelse med, med, med danska och svenska lyssnare. Tack så mycket. Ja, tack du ha. Ja, vi har, vi har nästa gäst i hjemmen på telefonen. Vi ska uh, hålla på med diskussionen om, om, om, om varg och djur. Uh, Og jeg kan velkomne Kristina Hallin. Du er med i Djurets Alliansen, om jeg forstår det. rigtigt? Uh, nej, det er ikke. Okay, så får jeg så får jeg uh, be om uh, du, har, du, har, du har diskuteret uh, Vargens uh, præmisser og og, og, vilkår og situation i Sverige. Under vinteren protesterede du mod et beslut om om vardjagt. Det är så att myndigheterna har beslutat att ge licensjakt på varje februari bland annat i Dalarna och 30 har beskuddet. Är det korrekt? Ja vi har ju haft två licensjakter tidigare då men när de har påstått liksom att nu ska vi jaga varje igen så har ju det överklagats och Sverige har ju ett ärende hos EU-kommissionen då, så att vi får ju inte ha licenserat på en utrotningshotad art. Mm. Så att Sverige begår ju brott hela tiden och eh, våra lagar är ju inte anpassade till eh, EU-lagen fast eh, det står ju i grundlagen att vi ska, vår lag är den som är EU-lagen så den ska implementeras då i svensk lag. Ja. Och det har man förvanskat. Man har tagit delar av den här art och habitat eh, till jaktförordningen då då till jaktlagen. Ja. Men man har inte man har tagit delar som passar då in för, för jägarnas skull så har man hela artabetat är ju ett bevarande. Man ska bevara djuren som är utrotningshotade. Men det, det den alltså andas liksom bevarande tanken. Men man har tagit de få små undantagen har man förstorat upp och omvandlat det till licensjakt och Eh, riklig skyddsjakt. Ja. Så Sverige begår brott hela tiden, dagligen. Kristina ja. Harlin, du, du hänvisar till EU och, och, och regulatorer från EU. Förstår du inte en man som Bengt Andreasson som just var i Yemen på telefon från Skillingarut, han har fått sin får attackerad av, av vargen? Eh, är det ingen problem för honom? Jo, men naturligtvis är det, är det problem alltså, när man, om man inte kan skydda sina djur. Eh, det, vi lever ju som värld nu, liksom att. Man måste ha kontroll på djuren och alla företag. Alla företagare måste se till hur man sköter sitt företag. Så, men hotbilden från rovdjurerna på till exempel får är väldigt, väldigt liten. Mm. Jag har liksom ett exempel från här i Dalarna. Då. Jag bor ju i Dalarna. Ja. Då är det ju så att... Då, det finns 284 företag eh, som har får här i Dalarna och med totalt 17 800 får. Mm. Men om man tittar på, eh, jag fick från Länsstyrelsen här i Dalarna i Falun då, eh, från, från januari i fjol till 18 november mm. eh, så dödas bara, fargen tog 15 får av 17 800 ja. och björn tog ett får. Ja. Så det är ju väldigt lite och alla myndigheter har ju sagt att våra svenska rovdjur gör väldigt liten skada. Det är försumbart alltså. Mm. Så djuren kan drabbas i alla fall av andra saker också. Så Hundar är ju ett stor, stort problem. Större än varg så är ju hundarna som är ute och dödar eh, får. Finns det varg där var du bor just nu? Ja, det finns väldigt mycket. I, i skogen eller? Nej, inte närheten. Inte av närheten av mig utan eh, jag får åka till... En, Nästa kommun för att eh, ja. i Hedemora, då. För att, eh, där finns det ett varje individ som vi eh, är väldigt rädda om. Så att säga. Om du skulle beskriva vargen, vad, vad, vad betyder vargen för dig? Alltså, kan man, finns det några associationer som du liksom ville, ville, ville sätta på vargen för dig? Ja, jag tycker ju om djur överhuvudtaget. Jag säger. Ju... Att djuren har lika rätt att leva på jorden här då som vi människor liksom. Vi är ju också ett... Lika rätt? Säger lika du Lika rätt. Ja. Mm. Var, var, var, varför? Alltså, de har ju djur. Ja visst är de djur, men de var ju här för oss på jorden så att säga. Varför ska vi... Människorna har tagit väldigt stor makt över jorden Och Det är därför vi har katastrofer nu då. Vi har ju klimatförändringar och vi har ju... Det finns men, det, är... det, det... människor som, som säger ja ja, oja, oh ja. det är ju det är konstaterat av hela världen och har är skrivet under när avtalen om Ja, det är, det är vidtagande att politiska elit i hela världen, det är riktigt mm. men det finns väl kvar diskussion om alltså var, var stor denne katastrof som du kallar den, den, den verkligen är Ja, man ser, man ser ju man, man ser ju obalanser i naturen och det största är ju liksom den ekosystemet och det är alla forskare känner ju till att Eh, någonting som heter ekosystemet över hela världen. Det är liksom en förutsättning för allt liv. Eh, om du förstår, är du insatt i ekosystemet eller? Mm. Ja, ja, ja visst. Men ja. alltså det är ju liksom en, en diskussion som vi inte kan avgöra här på, på fem, min, fem minuter. Alltså det är liksom det är en vitenskapelig diskussion. Eh, får jag fråga dig Kristina Harline, Jägerförbundet och riksdagen, den säger var stammen är stark och mangfoldigt kring 300 styck i, i Sverige. Eh, bas, bas, vad sa det sista där? och också politikerna, alltså riksdagen. De säger att var, var stammen är stark ja. och mångfaldig. Alltså den, den, den täller uh, ungefär 300, styck, 300 individer. Ja, det är väldigt, väldigt lite. Är det lite? Ja, det är väldigt, väldigt, lite för ett stort land som Sverige. Ja, men uh, hur kan du säga det? Alltså, var, var, var, 300 uh, individer, det kan man väl också säga många. Alltså, Vad är var liksom målestocken? Var liksom... Y-axeln, vad är X-axeln i den här proportionen? Ja, det, för det första, varför den är skyddad vargen? Det är det för att den, den är isolerad här i, i, i Norden, här i Skandinavien. Den är isolerad, den kan inte byta gener med andra. Utan det, blir inavg, så att de får ju, det, det är inavlsat, det har nyligen varit en stor undersökning på inavelsgraden, Eller man har sett från, från eh, långt tillbaka i 30 år. Tillbaka i tiden då. Mm. Eh, hur skadorna har. Eh, det naturhistoriska museet då i Stockholm. Var, varför är de isolerade? Kan de inte mänkla med de ryska vargen? Nej, de kommer inte åt dem. Okay. Det finns, nej, det stoppas vid gränsen. Alla, alla som kommer in skjuts därifrån. Och på 52 procent av Sveriges yta så är det förbjudet att, liksom att varje kan få bilda ett revir. Få bilda en familj. Mm. Så vi, alltså, vi, vargen kan inte komma norr om Dalarna i stort sett. Okej. Okay. Du menar också att folk för lätt kan köpa vapen som kan användas i skogen. Är det så? Eh, ja, det är lätt. Jag läste även en... Ja, man tittar på nätet och man får liksom mejl från olika. Mm. Eh, och då var det ju en man eh, som har jobbat... Ja, han hade artikel i alla fall Expressen och där... Där så liksom det finns inget land som har så lätt att få tillgång till vapen som i Sverige. För här behöver man bara gå en kvällskurs till att eh, få jägarexamen. Och sen får man, har man rätt att eh, ja, ha sex väldigt avancerade vapen och, och även ha halvmantlade kulor och sådär. Ja. Så det är väldigt, väldigt lätt att få tag på vapen eh, tack vare jägarexamen. Då. Ja. Sitt från Danmark så väger det mycket explosivt det där, det där ämnen, alltså vargen. Ja. Kan, kan du beskriva eller förklara varför är vargen ett så provocerande fråga i Sverige? Danska lyssnare kanske inte förstår helt. Nej, det är väldigt få som förstår det. Jag, har ju, jag, är, ju, jag är ju född i Norrland men har bott i Stockholm många år också då, och jag har inte varit insatt i den här frågan förrän jag flyttade upp till Orsa för att längta tillbaka till skogen då till naturen. Ja. Jag tyckte inte om att vara inne i storstad. Um, och då upptäckte jag någonting helt som ingen annan kan förstå om man inte har bott på platsen det var en mentalitet som inte jag får väldigt illa jag klarade av att bo där fem år men jag lärde mig jätte, jättemycket och den här hatet ja. mot som finns det är, liksom, det, det, är så, det är liksom från generation till generation har man skrämt att vargen är farlig man har gett den mänskliga egenskaper ja. um, så att det, ju, det finns ju en rädsla eh, mot vargarna som är ett farligt. Det var Selma Lagerlöfs eh, det var en sån här film där vargarna jagade människor och allt sånt där. Och, eh, det här rädslan det föder ett hat. Mm -hmm. De är rädda för vargerna. Och det finns vargerna. Alltså, vargen är en av de eh, främsta, liksom fyra mest sociala djur, i världen. Det är mm -hmm. alltså vargen, det är människan, det är valar och det är apor då. De kategorierna är ju väldigt sociala och ja. har familjesystem. Ja. Eh, eh, det var en norsk eh, dokumentär nyligen för några månader sedan också som visade hur eh, sociala och intelligenta de här djuren är som man inte vill erkänna. Men man är rädd för dem av, av ingen orsak. Det blir... vi, vi, vi är 70 procent av svenskar som vill ha våra rovdjur. Vi har så få rovdjur och det finns ingen anledning att bråka om det här. Nej, men om man, man bor i naturen, i skogen, som till exempelvis Andreas Andreasson, så är det väl ett, ett reellt hot mot bestanden. Alltså. Men han bor väl inte ute i djupa skogen, eller? Jag förstår att han, han bor vid Jönköping, men han har, har skog tätt på sin bo. Okej, okay. jag tyckte det var... Men du pratar du pratar om, om den mänskliggörelse av, av, av vargen... Det är ju också en, en sak som man känner till från Disney, alltså från populärkulturen, alltså att, att ja. liksom får mänskliga äh, gestalt. Äh, ja, det. Är, är, det, är det en del av problemet, det det här att vi, vi, vi tillägger, vi, vi giver äh, varje äh, konnotationer äh, som är mänskliga? Ja, det ger sig på två sätt då. Det, det är liksom... Ända sedan 1700-talet när, när kungarna vill ville utrota vargen och alla rovjur, de gav dem verkligen. De var glöpska och de hotade eh, rent makten och de, eh, de var hemska, liksom Det var ett sätt att mänskliga dem. Eh, och sen är det de här jägarna då som också för mänskliga liksom att de är. Att de är farliga, de är jävla själv, liksom, och de ska bort. och De bara sprider elände för oss här på landsbygden. Mm. Och det är en väldigt liten grupp som tycker så. Det är de som, har, som inte har någon kunskap om djur. Det finns ju bara rovdjur och det finns bytesdjur i världen. De lever sina liv helt enkelt. Och vargen stör väldigt lite. Och jag pratar med Länsstyrelsens handläggare att eh, på de städerna, det är väldigt, väldigt mycket illegal jakt där. Det är därför jag försöker hjälpa. Eh, främst varg också, men det sker även på andra rovdjur då. Eh, Det är väldigt, väldigt, 50% av alla vargar som föds eh, de skjuts ihjäl av illegala jägare. Mm -hmm. Så vi har en väldigt stor kriminalitet och jag tror den största kriminaliteten i Sverige det är den här eh, mot att alltså de är ute och plågar djuren. De ja. låter dem få gå en vecka liksom i plågor med olika taktiker för att plåga djurena, för att för de hatar dem så mycket. Så det här är sjukt beteende. Den, den största kriminaliteten är kriminalitet brottshandlingar mot, uh, mot varje djur. Ser du det? Ja, det, det, det är organiserat brottslighet um, i varje län. Ja? Det den, va, va? Den är en väldigt stor kriminalitet. Va, va, alltså, vad, här ska, är... va, vad ska uh, djuren hen? Och var ska de uh, gå hen? Några man ja, blir ja, skydd? Ja, men vad, ja, vad ska djuren ta vägen alltså när de skjuts hela tiden och förstör familjerna? Jag, jag vet, men, men när, när, när ska de exporteras till? Alltså? När ska de? Vad äh, alltså, när ska de... De blir skyddade? Illegalt? Är, är de en alltså Blir de exporterat eller, eller hur ska vi förstå det? Hur, vad vi ska göra med om det blir för stor... Nej, om vargen är en varu som blir kommersialiserad och sålt till andra länder. Jag förstår inte helt den här mekanismen innan, innan den form av kriminalitet. Ja, men krim, kriminaliteten är alltså illegal jakt. Jag, jag okay. förstår inte okay. din frågan. Ja. Okay. De, men... de dödar alltså fast de det är en skyddad art i Europa. Alla vargar alla är ju skyddade i Europa. Mhm. Så man, man försöker få tillbaka djuren nu med rewilding Europe. Då, så att man ska återskapa mer natur och naturliga att djuren får vara plats. Även i, i alla i flera europeiska länder då, så försöker man få tillbaka djurlivet. Vi har tagit över. Människan har varit för hänsynslös hittills. Då. Mm. Men, men det värsta är liksom att den här kriminaliteten inte uppmärksammas för Eh, politikerna, det finns för mycket jägare i, i riksdagen och det, det här är en icke-fråga vi, vi hade i Almedalen nu då mm. det fanns ingen som pratade om det här jättestora problemet att vi ska värna om de här skydds, skyddade arterna eller miljön eller ekosystemet det var väldigt väldigt tyst av partierna alltså. Så det liksom blev ett tabu att skydda djuren Ja, gud ja. Och jag har varit med om tillfällen där, där de eh, vanliga politiker, de har blivit tystade. De får inte prata varje helt enkelt. Men varför? Varför inte? Nej, det, det är så... Det är, så, det är alltså, känsligt. På, ja, känsligt för att politikerna är ju beroende av sina väljare och... Eh, de gör ju allt för att behålla sina de här grupperna på landsbygden och så där. Då. Men jag tycker att hela Sverige är en landsbygd för att vi har ju väldigt lite befolkning i Sverige. Mm. Det är ju väldigt mycket landsbygd, det är bara de största städerna som är befolkat. Så det här, det här är väl, det här är väl okunskapen tycker jag är bland det värsta i den här sak, sakfrågan. Kristina oh, Harlin, du ska ha många tack för att dela dina åsikter med oss och din analys. Tack så ja. mycket för ditt medverkan. Tack själv. Hej då. Det du lyssnar på just nu är Danmarks röst. Telefonlinjerna är öppna och du kan ringa på plus 45 20 24 7 24 7. Alltså plus 45 20.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 Tack ska du ha. tack. Äh, har du lyssnat till äh, de sista fem minuter av programmet? Ja, det har jag gjort. Jag har lyssnat med stora öron på varje pratet. Okej, okay, ja. Nu ska vi prata om hundar, men kanske är skillnaden inte så stor. Alltså, om jag bara ska rekapitulera re så har Kristina Hallin pratat om om uh, at menneskerne har været for, for, for hensynsløse i relation til, til alle dyr, og uh, hun mener simpelthen at, at illegal uh, illegal skytning af, af varg og andre dyr mishandling af dyr er den største bruds uh, uh, i Sverige. Hvad hva, hva, hva siger ja, ja. du til det? Nej, alltså det är väl ofta där man hamnar i de här diskussionerna och där har vi ju en koppling till hundar också när vi pratar farliga hundar och icke-farliga hundar och den här diskussionen likadant med varg. Det är att det blir sådana extrema åsikter åt både håll där sanningen kanske ligger någonstans i mitten skulle jag tro. Mm. Eh, jag, jag har ju jättesvårt att tro att, att en illegal vargjakt skulle vara den största kriminaliteten. Det tror jag inte. Varför inte? Var, liksom, var ligger bären den, den åsikten? Nej, vi har, nej, det är ju enkelt. Det är ju, det är ju bara att titta på samhället övrigt så kan man ju inse att varjakten inte är så farlig. Vi har narkotika, vi har våldsbrott och så vidare. Så jag tror inte att det är den största. Det tror jag inte. Nej. Äh, Men du håller ju på med den här kritik av uh, mänskliggörelsen av, av, av djur i Sverige. Ja, ja och där, där finns ju en koppling också. Vi ja. har, ju, har ju den här, bland annat Danmark, ni själva är ju ska säga, väldigt drivande den här förbudsfrågan mot olika hundraser. Ja. Och där, där kan man ju se en koppling med den här varghetsen också. Varghetsen. Och det, det ju, ja, och det bygger ju på en stor un okunskap av djuren och det bygger på ett förmänskligande av djuren. Mm. Där man tror att djuren är farligare och att de, vad ska jag säga, eh, tänker och, och har onda, onda uppsåt, precis som vi människor har, och det har ju inte ett djur. Och det är ju, jag tror att det är där problematiken blir väldigt tydlig. Men finns det inte också en konflikt som Harleen antydde? En konflikt mellan landsbygden och stor, storstadsmänniskan i Sverige? I den här Jo, det tror, jag, det tror jag också. Det är klart, är man, är man då bonde eller man har djur som råkar illa ut av vargen det är väl självklart att man, att man då skapar en typ av hets att säga. Det, det, det har jag det har jag full förståelse för. Men jag tycker ändå att, att det måste man kunna lösa på annat sätt än att döda, döda allt. Ja. Eller som ni har gjort, förbjuda allt. Ja. Fredrik Sten, du, du är hundcoach. Förlåt mm. mig min, min, min oförstand, men, men vad, vad, vad, vad gör din hundcoach? En hundkort hjälper både hundar och hundägare att förstå varandra kan man säga. Ja. Det, det, finns, det finns ju en väldigt, väldigt massa problem. Allt ifrån att min hund snor mat från matbordet till hundar som angriper människor. Ja. Och i, i, de här, i den här problematiken som uppstår så, så, så kan man säga så här att i grund och botten så är det som felar är kommunikation mellan hund och hundägare. Ja. Och det är det jag försöker hjälpa till med. Ja. Och, och där ser jag dagligen alltså, en hund pratar inte så mycket nej precis och det försöker vi göra med hunden och det är, där, och det är ofta där det blir fel eh, vi tror att när en hund biter en annan hund eller när en hund biter en annan människa så så säger vi åt hundarna då att nu får du inte göra så fy det var elakt av dig. Men man måste förstå tanken bakom. Varför gör hunden det här? Och så måste man jobba från andra håll. Man måste jobba från hundens synvinkel. Och, och ja, hjälpa hunden att göra rätt helt enkelt. Och, och där är ju för förmänskligandet av hunden ett stort, stort problem. Du har skrevet på din blogg. Vi i vårt lilla Sverige vill ha en hund som kan hälsa på alla. alla. Vi i vårt lilla Sverige har den inställningen att alla hundar är snälla Och om de ända är så... Är de sjuka i huvudet? Ja. Vad menar du? Precis. Nej jag menar det att jag träffar. Eh, dels har jag testat en hel del så kallade farliga hundar. Att man gör en mentaltest på hundarna. Mm. Eh, och jag har träffat en hel del hundar som hundägaren då uppfattar som farliga på det ena eller andra sättet. Och jag kan säga så här. Av de tusentals hundar jag har träffat så är det väldigt väldigt sällan något fel på hunden utan det är alltid missförstånd mm. eh, man kan, de allra flesta hundattacker exempelvis eh, mot, mot andra hundar det sker när, de allra flesta det sker när, när ägarna vill att hundarna ska umgås mm. alltså, vi tvingar på hundarna på varann ja. för att vi då är förmänskligande ja men det kan väl vara kul att leka tillsammans, men hundar tycker inte alltid det Eh, och när hundar biter människor så är det ofta eller nästan alltid med vissa undantag att människorna engagerar sig i hundarna på något sätt. Man har hälsat på hunden, man har busat med hunden, man har eh, skrämt hunden eller någonting i den stilen. Mm. Och därför biter hunden. Så väldigt sällan, det finns dock undantag, men väldigt sällan så är det ju egentligen hundens fel. Mm. Utan det är hundägaren alltså som brister i sitt ansvar. Ja. Hur länge har du varit hundcoach och, och finns det fler och fler hundägare som, som misskommunikerar med, med deras, deras hund? Ja, alltså jag, har varit, jag har hållit på med hundar hela mitt liv faktiskt. Jag har, ända sedan var, mitt första minne är hundträning, så jag har hållit på med hundar hela mitt liv. Och, och problemet växer. Det växer för varje dag, just därför att vi har ett konstigt synsätt på våra hundar. Vi glömmer bort att hundar är djur. Eh, och det här är ju både på gott och ont kan man säga. Titta bara på eh, veterinärvården som nästan idag är bättre än humanvården. Ja. Eh, så där har, vi, där har vi ju en positiv bit då, så att säga, för hunden. Men det här drar ju med sig allting annat. Hundar, vi behandlar hundar som barn. Vi glömmer bort att hundar är hundar. Eh, vi, vi eh, vad ska jag säga, vi... Eh, vi stiftar lagar att hundar inte, man får inte ha hundar på det, eller det sättet vilket i många fall kan vara bra men vi glömmer ju bort att hunden är ett djur mm -hmm. och i det här vad ska jag säga att vi glömmer bort att det är ett djur då börjar vi också hantera hundarna på ett helt fel sätt och därför ökar problemen Vi har en, en, en lyssnare som har skrivit till oss på Facebook han heter Niklas Forresti Zing och han skriver Uh, Allt som är fritt uh, i Danmark har med knarkhörerier på att göra. Och det kallar ni för frihet mellan era jävla hundlövlag. Hund lov lag. gör att man får, man får ta fargen till Sassnis för att jag inte vågar ta med mina hundar i bilen genom Danmark. Ja. Är det något som du känner till, en bild du, du känner till att i Danmark där, där, där, där hundar liksom... Just inte, ja. just inte på samma sätt lika värd med människor. Ja, alltså ni, ni, är ju, ni har ju en tuff lag och ni driver ju också en tuff lag i Danmark. Och, och man kan väl säga så här, jag, alltså ställer man, frågan, ställer man frågan till vilken person som helst i hela världen, ska vi ha farliga hundar, så mm. blir ju svaret nej. Ja. Det, det är ju det är bara en idiot som inte svarar någon annat. Ja. Men man kan inte ställa frågan så, för hundar är inte farliga. Det är ungefär som att säga så här att ska vi ha farliga människor då blir svaret nej också. <laughs> yeah. eh, eller hur? Yeah. Det är en idiotisk fråga och det är jag, vad ska jag säga, det är jag eh, är orolig för det är det att jag som seriös hundägare och tusentals andra med mig, min hund kan av olika anledningar bita en annan hund imorgon. Ja. Yeah. Och det behöver inte vara en farlig hund för det, men då är det kört så att säga. Det finns aldrig olyckor när det gäller hundar. Du och jag kan köra på varandra med cykel, vi kan köra på varandra med bil, vi kan slå varandra på käften och vi kan göra både det ena och det andra. Ja. Och det kan, ofta så kan man hitta en förklaring till varför det här sker. Mm. Men när det gäller en hund så finns det aldrig en förklaring. För då, så fort en hund biter en annan hund eller en annan människa, då säger vi att den är farlig. Och då har vi ju förmänskligat djuren, för hundar biter varann. Fredrik håller du på med, med vad Kristina Hallin sa tidigare, att, att djur har lika rätt att existera som människor? Ja, i grund och botten håller jag helt med. Men däremot så lever jag, jag vill inte vara så romantisk om jag ska vara ärlig. Jag håller givetvis med, men jag har full förståelse... För att det inte är så i, i vissa fall. Eh, det vore ju en idioti. Jag menar, människor, eh, jag och min, min familj, mina barn och min fru är mer värda än vad, vilka djur i världen som helst enligt mig. Så i, i grund och botten ja, men verkligheten ser annorlunda ut. Ja, om vi säger att vargen... Ligesom associerer der forntiden vent og snekygler og vildmarken, som jeg sagde i min introduktion, og kanskje oh. også det eksotiske og det fremmende. Hvad associerer hunden så i Sverige? Oh. Var den ligesom er den et symbol på noget andet eller eller hvorfor var, hvorfor har man hund? Ja, alltså man kan väl säga att när jag började med hund för 30 år sedan, eller när jag väckte upp och var tonåring med hund, då var mm. jag ju lite sig som hade hund. Eh, det var ju bara tjejer som hade hund då. Ja. Men idag har det ju, idag har det ju blivit vad ska jag säga, ett tecken på sundhet, hälsa, att man är frisk, <laughs> okay. eh, man, man ska vara lite inne. Idag är det ju lite ballt att ha hund till och med. Ja. Och gärna ska ju hunden med på krogen och hunden ska med i tv och det är både det ena och det andra. Så där har det ju skilt mycket. eller Där, där är det ju en väldigt skillnad. Man har ju inte... Ja. Så, så en hund är liksom en attribut, en, en genstand man liksom, ett objekt man kan, man kan flasha på engelska eh, ja. på, på krogan. Det, det är cool och du säger det associerar sundhet och hälsa. Ja. Varför? Och, och, Ja, jag vet faktiskt inte. Det är väl vi alla skyldiga till kanske. Och ja. sen även då så, alltså, så är det ju en tuffhet också. Eh, ja. Många tjejer och killar ute i vad ska jag säga, förorter skaffar sig gärna en hund av, av kamphundstyp om jag får använda det uttrycket. Ja. Ja, ja. Eh, och det är ju, det, jag tror ju inte alltid att det är för, för att hundintresset är så stort. Mm. Utan det är ju istället för att man, är, att man vill, ha, vill vara ball och ha ett ballt attribut. Ja, tror jag. tuffhet. Det... Alltså det är liksom macho. Ja, Även om man är tjej så är det macho eller det är liksom kul cool att ha, ha en hund. Ja, så tror jag att det är. Och det är därför problemet är så pass stort också. Och det är därför också att ett, ett, en lag, alltså förbud av vissa raser, inte kommer att göra någonting bättre. För då väljer man bara andra raser. Ja. Det här är ju ett samhällsproblem. Ja, ja, jag förstår. Om du, ska, om, du ska, om du ska titta in i framtiden, vad kommer att hända? Blir, blir, det, blir hundan mer och mer en, en, vad ska man säga, en, en gestalt av, av, av, av det människor som ägaren gärna vill vara? En ja, uh, attribut som du säger. Jag tror tyvärr att vi kommer att... Tyvärr så tror jag att... Vi kommer att se mer och mer förbud. Vi kommer att ha mer och mer olyckor eller händelser där hundar orsakar olyckor. Det tror jag vi kommer få i framtiden, tyvärr. Och det beror på att vi inte ser hundarna som hundar utan vi ser dem som någonting annat. Fredrik Stin, jag vet inte om vi har Kristina Hallin kvar på telefonen. Jag funderar om, om, om du, Kristina, hade lust att kommentera- denna framtidsscenarie som Fredrik Stein han, han utmalar. Är du kvar, Kristina? Ja, Jag är kvar. Varför? Har du lyst att äh, kommentera den här diskussionen? Det senaste att vi skaffar allt mer hundar och att det är match-show och sådär, menar du den frågan? Eller? Ja. Eh, ja, men det är det. Alltså, det är ju för allt för många människor som eh, skaffar djur som inte har kunskap. Det, är ju, det kommer jag att driva framtiden också att man måste ha körkort på när man ska handha djur. För man måste kunna känna till djurens, eh, ja, eh, vad djuret, eh, hur det är, liksom att man mm. kan ta hand om det på rätt sätt. Jag mm. tycker att det är väldigt mycket vanvård idag. Jag säger vanvård och därför att jag har väldigt starka krav på att. Bara en djurägare ska man kunna känna djuret och veta vilka behov det har. Och mm. kunna ha den tiden. Mm. Jag tycker det är alltför många som har hundar och andra husdjur eh, utan kunskap. Jag tycker det är en stor fara. Liksom. Det är inte okej. Okay. När, när du säger kunskap, eh, vill du gärna ha fler förbud i Sverige eh, i relation till, till, till, till husdjur också? Du säger krav, Nej. du säger. Ja, de ska jag vill att de ska, de ska ha, de ska ha en gå in, de ska gå en utbildning, de ska ha en, kurs, en kvällskurs eller vad som helst. Kvällskurs, ska, ja. Ja, de ska ha kurser för att känna till djuret och man ska veta vilka, de ju på olika sätt, vilka drifter de har, liksom, vilket psyker de har, vad de behöver, de behöver tränas och sådär. Så, där. Mm -hmm. så det, de är alla, det finns olika raser och olika, med olika driv, liksom och jag tycker man ska. Man ska vara väldigt empatisk om man ska ha ett djur och kunna förstå och sätta sig in i en annan art mentalitet, så att säga. Fredrik Stein, man måste ha en kvällskurs. Mm. Håller du på med det? Ja, ja, ja en kvällskurs är aldrig fel. Jag, jag, jag... <laughs> är aldrig fel. Nej, men det är det ju inte. Ju mer kunskap man har, desto bättre är det, alltså, utan tvekan. Så. Men, men jag tror om vi, om vi ska. Ja, men jag håller med om det. För jag tror inte att det räcker tyvärr. Alltså. Jag, måste, jag tror ju att. Vi måste, jag tror att samhället måste vara hårdare eh, mot hundägare, mm. likt som ni har blivit i Danmark. Men ni riktar hårdheten mot de här stackars ja. Jag tror man ska rikta det mot hundägarna, ja. om du förstår vad jag, ja, det är ju ja. där, om jag Om jag är en skitstövel mm. och, så, och så köper jag en hund på Blocket, alltså en -site på ja. nätet. Ja för 500 kronor eller för 1000 kronor ja. och så ställer den stackars hunden till elände på grund av att jag missköter den mm -hmm. då hjälper det väl ingenting att man tar livet av den hunden det är, ungefär, det är ungefär som att säga så här: om du kör illa med bil då skrotar vi bilen ja, ja. Alltså vad va får man där inte... göra ta livet av ägaren Nej, men straffa ägaren om en hund, om en hund. Om man exempelvis kan bevisa att en hund har tillfogat en människa skada. Och man kan bevisa, för det kan man ju ganska enkelt. Man kan bevisa att ägaren inte har uppfostrat hunden, tagit hand om hunden på rätt sätt. Då måste man ju kunna döma den här människan till vållande till kroppsskada eller misshandel eller någonting i den stil. Men Fredrik är det är inte ett problem som är särskilt... Det finns inte på landsbygden. Alltså problemet finns i storstaden var, var, var människor inte känner till naturen och de, de, de, de romantiserar kanske djur. Är det inte så? Jo, det är det. Men det är en större fråga än så. Jag tror att det handlar om utanförskap också. faktiskt, vara... Okej, okay, ja. Fint. Hör, hör. Ja, men Det är inte på, det är inte de fascinabla områdena i Stockholm vi har problem med så kallade kamphundar utan det är förorterna. Där folk är arbetslösa, där folk inte kommer in i, i, i, i Sverige totalt sett så att säga. Ja. Det är ju de, det är där vi har problemen. Och det, det beror ju inte på hunden, utan det beror ju på att människorna är utanför i alla fall. Ja. Så det är alltså en social, det är ju en politisk fråga det här. Där, menar, det, är ju, det är ju dessutom så, när man testar då... <hör> svenska polisen testar omkring 70 farliga hundar per år. Ja. Och väldigt många av de hundägare som kommer känner ju polisen till sen förut. Mm. Fast i andra ärenden. Ja. Och det är ju där problematiken ligger. Ja. Kristina Hallin, lyssnar du kvar? Är du kvar? Ja, ja men. Tror du också att det problemet har med yttenförsköp att göra? Ett på ett sätt? Ja, när det gäller, som, som man säger lite liksom, det gäller ju den gruppen där som är, känner sig utanför att de har en en, en liksom match och grej bredvid sig som folk ska respektera människan bara för att man har en, en, ett, en hund som är aggressiv, kanske och så. Men jag ser ju alltså i hemmorna överallt i hela Sverige så, så har man inte den kunskapen och djuren alltså jag ser man kan alltså de får inte utlopp för, för djurets behov. Alltså ibland så ser man liksom de som är nästan döda i blicken liksom de har inget liv och det är liksom vardagsmänniskorna i, ja, mm. i alla länder som har djur. Mm. Man bryr sig inte om vad, behovet som, som djuren har. Mm. Återigen, jag tror eh, heter han Fredrik eller? Ja, Fredrik. Ja, Fredrik, ja. Fredrik och jag har samma syn på att, liksom, att man måste ha kunskap när man, när man eh, i allting måste man ha kunskap. Man måste eh, veta vad man gör. Och man ska inte ha djur om man inte har eh, ett... Eh, ja, man måste ta hand om ett djur kanske från 5 från till 20 år. Och mm. det måste man veta. Ett barn kan inte säga att nu vill jag ha en katt. Nej. Och sen, sen jag till, sa jag till en kille ja, men vet du Om att du måste ta hand om den här katten i 20 år även när du är vuxen och ska ut och eh, träffa tjejer och så, så måste du sköta din katt. God. De tänker inte 20 år. Men förlåt Kristina Hallin på landsbygden, där vet man så här. Redan. Vad vet man? Det, där vet man att man, man ska ha kunskap, man ska ta reda på nej, sin, sin djur. Nej, nej, nej, nej då. Det, fin, det finns ingen som har någon kunskap om djuren. För det mesta så har man inte det. Man tror att man har det, en, en, en gammal, att man har någon eh, kompis som har haft ett djur eller så, men de vet inte behovet. För men när, när, väldigt... när försvann denna kunskap ur det fönstret? Menar, vi har vist genom generationer att vi är människor och är djur. Äh, mm. vi, vi måste hålla reda på, på, på, på, på dem. När, när ja, men... försvann det? Denna kunskap? Ja, det, är ju, det, är ju, det är ju den här moderna tiden så att säga. Nu har vi ju djur, som ett attribut till våra liv, liksom att ja, det är tufft alla har ju en hund och alla har en katt eller man har en kanin eller någonting sånt där mm. det är bara liksom, att ja, barnet vill ha det mm -hmm. men det är det föräldrarnas liksom, det, det är så löjligt, alltså de har oftast inte tid, de är engagerade med så mycket annat, sen ligger kanske en hund 4, 5, sex timmar hemma liksom, och det är, och det är väldigt eh, social varelse behöver det, alltså sällskap och aktiviteter och, och lek och eh, de har behov djuren också och det, den kunskapen har inte många. Fredrik Sting, du får gärna kommentera. Ja, Jag tror vi, jag, jag håller med alltså, det gör jag. Men jag tror vi pratar om två olika saker här, eller jag gör i alla fall. Det ena är ju då djurens välmående. Mm. Och där håller jag med Kristina fullt ut. Men jag tror inte att just det är kopplat till den här farliga hundproblematiken då. Alltså, det är ju så här, om, om, någon, om någon köper en hund och missköter den. Så, så, är ju inte, så är det ju inte så att den går att bli farlig om du förstår vad jag menar. Sen ja. att djuret mår dåligt det är en fråga och det, där håller jag med Kristina fullt ut. Eh, men det är två olika, två olika diskussioner tycker jag. Men sen ska man också komma ihåg att, och där tror Kristina jag, jag kanske skiljer oss åt eh, och jag kan ha fel men det kan hon också eh, och det är det att Djuren har ju ett an en annan nytta i samhället också. Det är som ibland, du ringer en gammal farbror till mig på 75 år som säger så här, jag skulle så gärna vilja ha hund. Kan jag ha hund fast jag är så gammal och dör snart? Mm -hmm. Och där, är ju jag, där tycker ju jag, det är klart du ska skaffa en hund. För är det då så att den här hunden berikar den här äldre mannens liv de sista åren? Alltså... Det då får det bli lite på bekostnad av hunden tycker jag. Om du förstår vad jag menar. Alltså, eh, om min son vill ha en kanin och så läsnar han på den om tre år eller vad det nu kan vara. Men det är viktigt också att barn och gamla och, och även sådana som jag får ha vår hund. För det höjer vår livskvalitet. Ja, Om du förstår vad jag menar. Ja, det, det är, det är, där är en balansgång. och där kan, väl, där kan väl jag tycka att inte djur är lika mycket värda som människor. även fast det låter knäppt och, i det här sammanhanget. Men jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Det, vi måste, vi kan, måste ju också... Vad ska jag säga, vi kan inte sätta djuren först i alla sammanhang. Kan jag tycka. Fredrik Stin, ja. coach, du ska ja. ha många tack för din du delade din åsikt och analys här i programmet Danmarks Röst. Också dig Kristina Hallin, tack så mycket för... för... För du var kvar på telefonen så ja, länge. Eh, tack för ditt input. Ja, vi fick prata om, om djur och varje och och, och eh, Romantisering, kunskap, eh, många ting förbyggt. Eh, och vi håller eh, sagt, på med, med, med våra program eh, i morgon också. Eh, vi kommer att ta en lilla input från en annan svenska som kanske ni igenkänner. Min bror hade givit mig klara instruktioner. Hur jag skulle gå till väga. Men eh, jag hade missuppfattat hans anvisningar. Istället för att pressa samman min systers hals, försöker jag trycka ihop hennes bröstkorg. Hon vaknar genast med ett genomträngande skrik. Jag trycker handen mot hennes mun. De vattniga ljusblå ögonen vindar och stirrar. Jag tar ett steg framåt för att få bättre grepp man tappar fotfästet och faller i golvet Från Facebooket har vi fått kommentaren kommentar från Joachim Eng. Tack för ett bra program det har varit det första avsnittet som jag lyssnat på men nu ska jag ta del av alla delar Jag tror att det finns en stor törst i Sverige efter riktiga diskussioner som inte hämmas av alla tabun som vi har i det landet Jag vill bara omnäna att jag tycker att det mentala klimatet i Sverige är kvävande Så tack så mycket för detta Patrick Kjellmann siger, Danskerne anser tydeligvis, at vi svensker er for tyster, men jeg gælder vores aldeles særskilde former patriotism. At uden åthover, ut uden store ord eller nationalistisk yder i alt ty tysthed, anser jeg, at Sverige har det bedste systemet i verden, utan konkurrence. Ja, vi holder på i morgen med at plotte om pårdruk og alkohol, som er et klassisk emne, uh, endt mindst i, i Danmark. Og øh, vi skal relatere denne diskussion til, til, øh, til frågan om puritanisme i, i, i Sverige. Fredag der diskuterer vi feminism og kvinder, som slår mænd. Mit navn er Michael Jalving, og jeg får tak for alle ny, de, de lyssnere, som, som lytter til Danmarks Røst. Vi återkommer i morgen. Tak så meget.